Заміж її не взяли, тому прижити від завідувачого дитя стало сенсом її сірого існування. Можливо, батько розлучився б із бездітною жінкою, якби не його родичі, які горою стояли за дружину і були проти обмеженої білетерки. А слово «батьків» і «сестри» Мало для нього неабиякі значення. Для жителів містечка історія пашеної мами була улюбленою з пліток, неодмінним супроводом до лузання насіння. Місцеві кумасі завзято таврували білетерку засудженнями, коли в місті не траплялось нічого цікавішого за ту давню інтрижку, із уривків таких балачок Пашко дізнався те, про що не розповідала мама. Він часто сидів біля входу в будинок культури і спостерігав за розкішним життям батька, який пив із заїжджими артистами, приятелював з кіномеханіками, влаштовував концерти і щорічні вистави драмгуртка та крутив романи з усіма видними жінками містечка. Пашко мріяв бути схожим на нього, але визнавав, що немає на це жодних шансів, бо удався геть іншим і від того уникав батька, соромлячись себе. Тому він і не наважився вступити до театрального гуртка, хоч марив кар'єрою актора – і коли відвідував ізостудію, яку вела одна з батькових коханок, лише сумно зітхав, коли холом, де вони займались, пробігав хтось із театралів. Інколи батько Зненацька згадував про них із матір'ю, починав вечорами ненадовго забігати, мимохідь, тицяючи синові шоколад і зачиняючись із мамою у кімнаті. Але це припинялось так же швидко, як і відновлювалось. А мати знову відкидала поради сусідок пожалітись куди слід і влаштувати йому неприємності. І запевняла сина, що у нього найкращий на світі батько. Казала називати його Сергієм Івановичем, і красно дякувати за нечасті подачки. Здоров'ям Пашко вдався у матір і постійно хворів, а тому майже не грався з дітьми, які сторонилися його через фізичну слабкість і через почуття від батьків плітки. В матері теж не було ані подруг, ані родичів, і вони бідували вдвох, окремо від усього світу, живучи дивним, як на сторонній погляд убогим життям, в якому, між іншим, існували свої особливі радощі. Повзматерен стілець проходило все місто, і Пашко розважався тим, що спостерігав і вивчав цей бездіяльний натовп, замальовував цікаві обличчя та сцени. Він був свідком усіх святкових, урочистих подій у місті, починаючи від прем'єр у кінотеатрі і закінчуючи весіллями, що зазвичай гуляли в їхньому ресторані. Так саме в їхньому, бо малий знайшов утіху, уявляючи себе хазяїном міського будинку культури, де батько був найголовнішим начальником, а мама могла зробити зауваження – або навіть вигнати із залу будь-кого з тих, хто відмовлявся гратися з Пашком. Він добре знався на кухні розваг, володіючи усіма секретами. Від того, що буфетниця розбавляла напої водою з-під крану, до того, що в кінозалі після сеансу часто залишалися загублені глядачами гроші, і трохи зверхньо ставився до пересічних відвідувачів, зростаючи від цього у власних очах. Виняток становили батькові родичі, бо до них мама привчила ставитись як до вищих істот, за якими можна наглядати лише здалеку, в жодному разі не наближаючись. Років 15 в пашковому житті пішла Біла смуга. По-перше, проявилися батькові гени. І хоча з гидкого каченяти він так і не вилуднів, але несподівано почав подобатись дівчатам, що трохи компенсувало зневагу хлопців. По-друге, сам батько, керований запізнілим бажанням мати спадкоємця, перейнявся долею сина. Він задіяв потрібні зв'язки і допоміг Пашкові вступити до Київського будівельного інституту, а потім, перевершивши найсміливіші мрії хлопця, дав гроші на квартиру у столиці. Згодом батькова дружина померла, і той, як не дивно, з'їхався з, з матір'ю, а Пашко таким чином отримав повну родину. Відтоді йому пощастило, але підсвідомо він постійно побоювався, що все знову може піти шкереберть. Він залишався дикуватим хлопчиськом, який почувався повноцінним лише у стінах будинку культури, а тому лякався усіх подарунків долі, що могли б переповнити чашу везіння. Так було й цього разу з Уляною. Це був його шанс, якого він чекав багато років і мав скористатися ним сповна, а тому боявся щось зіпсувати. Пашко пам'ятав той день, коли вперше побачив сестер Монтаїні. Вони прийшли всією родиною в кіно, і він одразу виділив знатовпу двох чорноволосих дівчаток з великими надзвичайного відтінку очима. Подейкували, що їхній батько мав серед предків греків. І начебто цим пояснювалась екзотична зовнішність дівчат. Тоді вперше вони здались Пашкові просто надприродними істотами. Сестри Монтаїні вирізнялись з-поміж інших і водночас були абсолютно не схожими одна на одну. Уляна з короткою хлоп'ячою зачіскою і не по-дитячому суворим поглядом, а Тоня у мареві кокетливих бантиків, мереживній сукні та з запальною усмішкою.